Wir lösen sie, glaubt mir, nur. Es war ein milder Herbsttag, als Julian, Dick und Anne in Kieran ankamen, um die Herbstferien mit George und ihrem Hund Timmy zu verbringen. Sie hatten gerade erst Tante Fanny und Onkel Quentin begrüßt und ihre Sachen ausgepackt, Da stand George schon unten an der Haustür und rief nach ihnen. Julian, Dick, Anne, seid ihr bald fertig mit Auspacken? Ja, ja, ist ja gut, Timmy. Gleich gehen wir los. Ich bin schon fertig, George. Warum denn so eilig? Wir haben noch Ferien. Ja, aber ich möchte zum Strand runter. Dort ist heute Morgen ein Schiff verunglückt. Was, echt? Wie ist das denn passiert? Das möchte ich eben auch wissen. Eigentlich wollte ich gleich dorthin, aber natürlich habe ich euch erstmal vom Bahnhof abgeholt. Hey, Dick, kommst du bald runter? Jemand ja, doch, los? ich komme ja schon. Was habe ich da eben gehört? Ein, ein Schiffsunglück in Karen? Ja. Was ist denn das für ein Schiff? Also, wenn wir jetzt losgehen, finden wir das bestimmt noch heraus. Okay, na dann. Ja. Auf geht's. <lacht> los Auf dem Weg zum Strand kamen sie am Garten von Bauer Green vorbei. Seine Äpfel waren reif und einige Äste hingen schwer und voller rot-gelber Früchte über den Gartenzaun herab. Diese Äpfel warten ja geradezu darauf, gepflückt zu werden. Mhm. Ob man sich einen nehmen darf? Ach, Ach, na nicht? klar, Bauer Green hat bestimmt nichts dagegen. Meinst du? Ja, greif euch zu. Oh, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Wir können uns ja ein paar mitnehmen. Ja. <lacht> oh, so, ja, das groß, ist so schön rein. rot <lacht> Wow. Mm. Ach, toll. Dann haben wir gleich ein bisschen Proviant. <lacht> ja, das gut. War das Wichtigste. Und ganz voll. Oh, hier, in meinem Rucksack ist noch Platz. Ähm, die, sind aber, die sind aber auch wirklich lecker. Ja, wirklich lecker. So, kleiner. so, so. Jetzt gehen wir warte. mal wieder weiter. Ja, <lacht> warte. <lacht> Schließlich waren sie dort angelangt, wo das Unglückschiff lag. Es war eine Motorjacht, etwa 15 Meter lang, und sie lag zur Seite gekippt in flachem Wasser. Ein paar Neugierige standen herum, und die Freunde gesellten sich dazu. Er ist mit dem Boden über den Kiesstrand geschrammt. Wie hm. viel dürfte hin sein? Ach, die Backbordseite ist auch hinüber. Mhm. Okay, oh ja, das sieht aber schlimm aus. Oh, ja. Ja. Hoffentlich ist niemandem was passiert. Ich glaube nicht. Seht ihr den Mann davon? Mhm. Das könnte der Besitzer sein. Ah. Ja, und er spricht mit ganz von mhm. Wollen wir ein bisschen näher rangehen? Dann haben wir vielleicht mehr. Mhm. Klar. Und warum nicht? Dann musst du mir du auch. Und wo sagten Sie, ist Ihnen das Schiff aus dem Ruder gelaufen? Äh, da drüben. Etwa in Höhe der Insel, aber weiter westlich. Das ist meine Felseninsel. Ah, hallo George, hallo Kinder. Na, hallo. Auch mal wieder in Kirin. Oh okay. Herzlich Dank. Danke. Also, Mr. Clark, jetzt noch mal ganz langsam. Wann haben Sie gemerkt, dass etwas nicht stimmt? Das war so gegen 11 Uhr. Wir waren schon eine Weile unterwegs und plötzlich hat das Schiff nicht mehr auf das Steuerrad reagiert. Vielleicht ist das Ruder gebrochen. Ach. Julien, danke ja. für den Tipp. Aber das haben wir schon überprüft. Oh. Das Ruder scheint ganz intakt zu sein. Ach so. Ach, die Sache macht mir ganz schön Kopfzerbrechen. Hm, äh, ja. Möchten Sie vielleicht einen Apfel? Frisch aus dem Garten von Bauer Green. Oh ja. Die Vitamine helfen nämlich beim Denken, habe ich mal gehört. Oh, ja. Also stimmt. Ganz ehrlich, Kinder, seid mir nicht böse. Aber ich muss mich hier konzentrieren. Oh. Lasst uns lieber in Ruhe, ja? Oh. Ja. ja, schon gut. Ja. Ja. Los, gehen wir. Hier kannst du bewirken. bist war ganz schön nervös. Scheint mir auch so. Was machen wir denn jetzt? Wie wäre es mit einer Fahrt auf die Felseninsel? Hm. Von dort können wir die ganze Küste überblicken. Vielleicht finden wir dabei heraus, was mit der Yacht passiert sein könnte. Ach, gute Idee. Zur Felseninsel wollten wir ja sowieso. Na dann hm. gehen wir zum Bootschuppen. Hm. Ja. ja, komm, Timmy, du auch. Kurze Zeit später hatten die Freunde das Boot von George aus dem Schuppen geholt und waren damit zur Felseninsel gerudert. Dort setzten sie sich auf eine Felsenklippe, um die Küste zu beobachten. Wie kann eine so große Yacht los zum Ufer treiben? Hm, gute Frage. Vielleicht war gerade Flut und eine starke Strömung. Und das Wasser hat so viel Kraft, dass es ein Schiff zum Ufer tragen kann? Ach, na leid. klar. Allerdings, eine Flutphase dauert doch circa sechs Stunden, nicht wahr? Stimmt. Bis das Hochwasser erreicht ist. Dann kippt die Strömung und das Wasser fließt wieder Richtung Meer. Hm. Du bist wirklich schlau, Jimmy. Mhm. Ja, <lacht> ja. Äh, Wie spät ist es jetzt? 16 Uhr. Wieso? Wenn mich nicht alles täuscht, dann, dann steigt das Wasser doch gerade. Wenn um 11 Uhr schon Flut war, dann, dann hätten wir jetzt zweimal hintereinander Flut. Ja, aber das ja. geht doch gar nicht. Wenn jetzt Flut ist, müsste heute Morgen Ebbe gewesen sein. Eben, deshalb sollten wir das Wasser jetzt mal ein bisschen länger beobachten. Sie behielten das Meer bis zum Abend im Blick und konnten so deutlich sehen, dass es noch einige Stunden anstieg. Damit stand fest, dass am Vormittag, zur Zeit des Unfalls, Ebbe gewesen war. Aber wie war das Schiff dann ans Ufer geraten? Schließlich war es spät geworden und sie ruderten zurück. Onkel Quentin und Tante Fanny warteten bereits mit dem Abendessen auf sie. Wir sind wieder da! Hallo, Tante Fanny! Hallo! Komm rein, Timmy. Ach, na endlich. Der Tisch ist schon lange gedeckt. Oh, danke, Tante Fanny. Oh, sieht ja wieder lecker aus. Oh ja, ich habe auch schon einen Riesenhunger. Ja, ich auch. Na dann greif zu. Mhm. Ja, okay. Machen wir, Tante Penny. Oh, ja. Super. Frische Gurken Und Tomaten. Möchtest du? Ich oh, ja, sehr gerne. gut. So, nicht zu so viel, ja. mhm. <lacht> Dankeschön. So. Mhm. Was ist denn mit dir, Vater? Du sagst ja gar nichts. Ach, das ist auch besser so. Na nur, was ist denn passiert? Ach, Onkel Quentin hat einen Strafzettel fürs Falschparken bekommen. Mit einer ziemlich hohen Gebühr. Oh, oh, oh so ein Mit dem Höchstbetrag. Dabei habe ich nur kurz angehalten, um eine Zeitung zu kaufen. Das, das kann man doch nicht als Falschparken bezeichnen. Äh, wer war denn so übereifrig? Etwa Constable Miller? Nein, Constable Wilbert persönlich. Hier. Das ist seine Unterschrift. Oh. Oh. Oh. Noch am nächsten Morgen hatte Onkel Quentin deswegen schlechte Laune. Da war es besser, sich aus dem Staub zu machen. Und so verließen die Freunde gleich nach dem Frühstück das Haus, um zum Strand aufzubrechen. Vielleicht gab es ja Neuigkeiten von der Unglücksjacht. Aus Gewohnheit schaute George in den Briefkasten und fand zu ihrem Erstaunen ein weiteres Schreiben von der Polizei vor. Na nun, dieser Brief ist nicht persönlich. Oh, wieso das denn? Wartet mal. So. Strafanzeige? Huch, hast du was angestellt? Obstdiebstahl. Grundstück Mr. Green. Und hier die Unterschrift von Constable Wilbur. Darf ich mal sehen? Ja, ja klar. Das geht so gar nicht. Hey. Oh, tatsächlich. Tja. Das sieht aus, als hätte dich Bauer Green wegen der Äpfel von gestern angezeigt. Äh, wieso hat er nicht einfach mit dir geredet? Keine Ahnung. Ich geh mal zu ihm. Kommt ihr mit? Ja, ja. Na, wir ja. haben die Äpfel ja auch gegessen. Ja, ja. ja dann los, gehen wir. Mhm. Ja, los. Kommt, komm. Bauer Green stand in seinem Garten unter einem Apfelbaum. Mit beiden Händen hielt er einen langen Holzstiel mit eisernen Zacken und einem Netz am Ende. Damit versuchte er, recht mühsam, die reifen Äpfel aus der oberen Baumkrone zu ernten. Na los, komm schon. Guten Morgen, Mr. Green. Hallo, guten Morgen. Hallo. Guten Morgen, Kinder. Na, kommt ihr, um mir zu helfen? Äh, äh, wie jetzt? Sie haben mich doch gerade wegen Apfeldiebstahl angezeigt. Was? Das habe ich ganz bestimmt nicht. Aber nicht. Ich bin froh über jeden, der mir ein paar Äpfel abnimmt. Dieses Jahr ist so eine gute Ernte. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Obst. Ja, aber warum hat George diese Anzeige bekommen? Constable Wilbert hat sie persönlich unterschrieben. Ich war nicht bei Constable Wilbert. Ja, und woher weiß er, dass wir Ihre Äpfel gepflückt haben? Was war's, der Kuckuck? Ja, ich glaube, weil ich ihm eine angeboten habe. Echt? Hm. Deshalb muss er doch nicht gleich eine Anzeige schreiben. Vielleicht ist ja auch alles nur ein Missverständnis. Mhm. Am besten, wir gehen zu ihm und versuchen, die Sache aufzuklären. Ja. Hört sich gut an. Also, Wiedersehen, Mr. Green. Ja. Wenn Sie wollen, kommen wir später und helfen Ihnen beim Ernten. Ah, gute Idee, Julian. Ihr dürft dann auch so viele Äpfel mitnehmen, wie ihr wollt. Oh, ah, das wäre super. Ja. Tante Fanny backt doch immer so einen tollen Apfelkuchen. Also, bis später, Mr. Green. Bis später, Ciao. Bar Green. Tschüss. Tschüss. In der Polizeiwache waren die fünf Freunde nicht die einzigen, die sich beschweren wollten. Mehrere Bürger von Karen wollten zu Constable Wilbert. Doch von dem war nichts zu sehen. Und Constable Miller hielt die Leute zurück. Jetzt beruhigen Sie sich doch, meine Herrschaften. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass Constable Wilbert im Moment in einer wichtigen Besprechung ist. Ja, und wo können wir uns über die Strafanzeige gegen George beschweren? Das könnt ihr bei mir machen. Aha. Da ist die Schlange. Stellt euch bitte hinten an. Ganz da hinten? Das doch eine Ewigkeit. Oh Was hat Constable Wilbert denn so dringend zu besprechen? Also Strafanzettel schreiben und sich dafür... Wir haben einen Experten für Schiffshavarien zur Verstärkung bekommen. Constable William Rutherford aus New Haven. Er wird Constable Wilbert bei der Aufklärung des Unglücks am Strand unterstützen. Polizeiwache Kirin, Constable Miller am Apparat. Was? Auch das noch. Ja, er kommt sofort. Meine Herrschaften... Ich bitte Sie, einen Moment zu warten. Oh, nee, was ist denn jetzt schon wieder los? Jetzt Constable Wilbert, Constable Rutherford, Sie müssen sofort zum Strand. Da ist schon wieder ein Schiff auf Sand gelaufen. Nein. Nice. Herrschaften, lassen Sie mich bitte durch. Entschuldigung. Ja, danke schön. Äh, warten Sie doch, Rutherford. Was ist denn das hier für ein Auflauf? Okay. Auch ein Schiffsunglück? Oh, das will ich auch sehen. Äh, kommt ihr mit? Klar. <lacht> Moment! Ihr Kirin-Kinder, lasst uns schön in Ruhe. Aber. Ich habe euch gestern schon gesagt, dass ich euch nicht gebrauchen kann. Wie reden Sie denn mit den Kindern, Constable? Das ist doch meine Sache. Das sehe ich anders. Die Untersuchung der neuen Havarie ist meine Aufgabe. Und ich habe nichts dagegen, wenn die Kinder mitkommen. Kinder haben oft ziemlich gute Ideen. Oh, <lacht> Sie sind aber nett, Mr. Rutherford. Oh, ein Kompliment von einem... Einer jungen Dame. Mhm. Danke schön. Aber ihr könnt gern Bill zu mir sagen. Also, mhm. kommt. Okay, Bill. Schon bald waren sie an der Küste angekommen. Ganz in der Nähe der ersten Havarie war wieder eine Motorjacht auf Sand gelaufen. Auch sie lag zur Seite gekippt auf Grund und befand sich zur Hälfte im Wasser. Offensichtlich noch etwas benommen standen zwei Seeleute daneben am Strand. Ah, da ist das Schiff. wieder eine Motorjacht. Hm. Hm. Zufall. Oh, ja. Wo ist denn das Schiff von gestern? Das habe ich bereits abtransportieren lassen. Aber die Untersuchungen waren doch noch gar nicht beendet. So? Was wollten Sie denn noch untersuchen? Wie Sie sehen, gibt es noch genug Arbeit. Guten Tag, meine Herren. Wer ist denn der Kapitän? Ich, Constable. Kapitän Petersen. Guten Tag. Inspektor Rutherford. Ich leite die Ermittlungen. Dann erzählen Sie doch mal, was passiert ist. Naja, also wir waren mitten auf dem Wasser, als plötzlich unser Motor ausfiel. Und dann der Kapitän schilderte, wie sein Schiff abgetrieben wurde und mit dem Boden über den steinigen Meeresboden schrammte, sodass Wasser eindrang und die Yacht auf Grund ging. Während er sprach, versammelten sich einige Neugierige an der Unglücksstelle. Ja. Und dann, was haben die dann gemacht? Tja, und als die Yacht festsaß, blieb uns nichts anderes übrig, als von Bord zu klettern. Wir können schon froh sein, dass wir heil geblieben sind. Das kann man laut sagen, ja. Da hast du aber Glück gehabt. Mhm. Kapitän Peterson, wann haben Sie Ihr Schiff denn zum letzten Mal technisch überprüfen lassen? Wie? Was soll denn diese Frage jetzt? Das verstehe ich auch nicht, Constable Wilbert. Darf ich Sie nochmals darauf aufmerksam machen, dass ich hier die Ermittlung leite? Jetzt hören Sie mal, junger Mann. Ich bin nicht erst seit gestern Polizist. Das will Ihnen noch niemand streitig machen, Constable. Sie sind aber kein Sonderermittler für Schiffshavarien. Ach so. Na gut, dann gehe ich eben wieder. Ich habe genug anderes zu tun. Leute, wir ja, hat die gerade Gelegenheit, Constable Wilbert, Wilbert zu fragen, was es mit der Anzeige auf sich hat. Ja, ah, gute Idee. Hm. Äh, Constable Wilbert, äh. warten Sie. Äh... Was ist denn, George? Äh, wieso haben Sie mir diese Anzeige hier geschickt? Hä? Was? Ja. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Aber. Also mir wird das jetzt alles zu so bunt. Ich gehe jetzt in mein Büro ja. und bin für niemanden zu sprechen. Hm. Hm. Die Bürger von Kirin waren ziemlich sauer auf Constable Wilbert. Als er außer Hörweite war, fingen sie an, sich ganz gehörig über ihn aufzuregen. Aber, aber Stellen Sie sich vor, ich habe eine Anzeige bekommen, weil ich auf meinem eigenen Grundstück gewartet habe. Das hat er jedes Maß verloren. Aber wirklich, das ist das, das Allerletzte. So kenne ich ihn gar nicht. Also Ich kenne Ihren Constable ja erst seit ein paar Stunden. Aber kann es vielleicht sein, dass er allmählich überfordert ist? Ich meine, ja. er ist ja wirklich nicht mehr der Jüngste. Ja, <lacht> ja, ja, das könnte, könnte wirklich sein. Ja, er ist ja auch ewig im An. Wenn ich als Anwalt etwas sagen darf. Tun, tun Sie das, Mr. Redlaw. Sie könnten die übergeordnete Polizeidienststelle von New Haven von den unberechtigten Anzeigen informieren. Am besten mit den Unterschriften von allen Betroffenen. Und dann können seine Vorgesetzten ja entscheiden, was sie künftig mit dem alten Wilbert machen wollen. So alt ist er doch noch gar nicht. Nun ja. Für den Vorruhestand würde es schon reichen. Aber wie gesagt, wir müssen das ja zum Glück nicht entscheiden. Du solltest auch unterschreiben, George. Du hast ja auch eine Anzeige bekommen. Ich weiß es. schreiben wir so einen Brief, ja. Wir können ja in die Hafenschenke gehen. Ja, warum? Die Bürger von Kiran entfernten sich allmählich. Während der neue Constable ein Absperrband um die Unfallstelle spannte, saßen die Freunde auf ein paar Steinen nicht weit entfernt am Strand und grübelten. Willst du diese Beschwerde denn unterschreiben, George? Hm. Die Anzeige gegen dich ist auf jeden Fall unberechtigt. Ach, total. Das ist doch klar. Mhm. Ja, schon. Aber wenn sie Konzerbe-Wilbert wirklich in Rente schicken, das will er doch bestimmt gar nicht. Aber was du, wenn sie das nicht tun? So eine Beschwerde wäre auch so mächtig unangenehm für ihn. Mhm. Ich würde es auf jeden Fall ziemlich komisch finden, mit einem Anwalt gegen ihn vorzugehen. Ja, das verstehe mhm. ich. Er hat uns ja auch schon so oft geholfen, wenn wir in Schwierigkeiten waren. Genau. Ja, stimmt. Aber... Man kann diese Strafzettel doch auch nicht einfach so hinnehmen. Ja, das stimmt auch. Äh, ja. Wirklich schwierig. Was sollen wir machen? Hm? Hey, hm? Ja? seht euch das Wasser mal an. Ha? Täusche ich mich oder geht es zurück? Du zurück. hast recht, Julian. Ja, oder? Eben war das Schiff zur Hälfte im Wasser und jetzt liegt es frei. Das wären doch eigentlich beste Bedingungen für Bill, um die Yacht jetzt zu untersuchen. Ja. Das sieht aber nicht so aus. Äh. Er geht mit dem Besitzer davon. Oh. Vielleicht hat er nicht mitbekommen, dass sie jetzt frei liegt. Bill! Was ist denn los? Das Schiff liegt jetzt frei. Sie könnten es gut untersuchen. Danke. Das sehe ich selbst, aber es wird bald dunkel. Ich mache das morgen früh. Okay. Also, gehen wir, wieder Okay, gut Irgendwie schon seltsam, dass gleich zwei Yachten hier gestrandet sind. Auf jeden Fall. Hört ihr nicht? Schon. Diesmal war allerdings Flut. Tja, und wenn dann noch der Motor ausgeht? Aber kann ein Schiffsmotor denn einfach so kaputt gehen? Hm. Vielleicht war er schon sehr alt? Was haltet ihr davon, wenn wir uns das Schiff mal aus der Nähe ansehen? Ja, aber es ist doch abgesperrt. Wir dürfen da gar nicht hin. Na, Na und? Zumindest dürfen wir uns nicht dabei erwischen lassen. Oh. Ähm, kannst du vielleicht aufpassen, ob jemand kommt, Anne? Am besten, du setzt dich da oben auf die Düne, wo du den Strand gut überblicken kannst. Na gut. Ja? Ihr lasst aber alles so, wie es ist. Verstanden? Ja, Natürlich, Ann. Und Timmy bleibt bei dir. Schön aufpassen, Timmy. Wenn jemand kommt, dann gibst du laut. Und, und du pfeifst, Ann, okay? Okay. Alles klar. Feiner Hund. <lacht> <lacht> ja. Dann bis gleich. Julien, Dick und George hoben das Absperrband hoch und gingen zum Wrack der Motorjacht. Weil sie auf der Seite lag, konnten sie recht einfach ins Schiff klettern. Neugierig untersuchten sie das Cockpit. Das ist auch nicht mehr das neueste Schiff. Nee. Hier ist Farbe abgeblättert. Oh. Mhm. Beim Steuerrad ist auch schon der Lack ab. Ja. Und hier, der Hebel, mit dem der Motor angeschaltet wird, ist angerostet. Äh. Aha. Ja, stimmt. Ja. Ups. Äh, äh, oh. äh, aber der Motor geht noch. Oh ja. Wieso ist der denn jetzt angegangen? Ich hab den Hebel gedrückt, also nur so aus Neugier. Echt? Aber dann ist der Motor gar nicht kaputt, wie Mr. Peterson gesagt hat. Vielleicht nur ein Wackelkontakt. Soll ich ihn mal aus- und wieder anschalten? Ja, probier mal. Okay. Hm. Anne hielt währenddessen ihre Stellung auf der Düne und schaute angestrengt in die Dämmerung, die sich allmählich über den Strand legte. Da fing Timmy plötzlich an, deutliche Laute von sich zu geben. Oh, hier hinten kommt jemand. Ich glaube, das ist Mr. Peterson. Da kommt jemand! Anne verbarg sich schnell im Schilfgras. Julien, Dick und George hatten sich zum Glück sofort gehört. Doch Mr. Peterson war auch schon ziemlich nahe an der Yacht. Hallo? Los weg hier. Oh, er erkennt uns doch. Schnell hinter das Schiff. Wenn vom Strand kommt, sieht er uns nicht. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Julian, Dick und George kletterten aus dem Cockpit und schlichen sich auf die Seite der Yacht, die dem Meer zugewandt war. Dort hörten sie, wie Peterson sich vom Strand aus dem Schiff näherte. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Er kommt hierher. Schnell, Schnell um das Heck herum. Wieso riecht das hier denn so nach Diesel? Äh, geht der Motor etwa noch? Ja. Ach, Patrick, diese Pfeife. Der kapiert aber auch gar nichts. Alles muss man selber machen. Ja. Was macht der denn da? Die Motor Das nicht gut. Es klingt, als wäre der Motor im Meerlauf. Wenn er so weitermacht, geht er noch kaputt. Äh, kann es sein, dass das gerade passiert ist? So, das wäre erledigt. Jetzt muss ich nur noch diesen, diesen Schein finden. Was macht er jetzt? Er scheint irgendwas zu suchen. Aus der Deckung heraus beobachteten die drei, wie Peterson im Cockpit herumwühlte. Schließlich zog er ein paar bedruckte Seiten hervor, nahm sie an sich und machte sich wieder auf den Weg Richtung Kieran. Als er weit genug entfernt war, kamen Anne und Timmy aus ihrem Versteck und liefen zu ihren drei Freunden. Alle fünf waren sich schnell einig, dass hier etwas nicht stimmte und gingen Petersen in der Dämmerung und in sicherer Entfernung hinterher. Sie beobachteten, wie er zum Fischereihafen ging. Und dort in der Hafenschenke verschwand. Wäre interessant zu wissen, mit wem er sich dort trifft. Vielleicht können wir einen Blick durchs Fenster werfen. Ja, oh, Warte, ich mach das. Bleibt ihr hier hinter der Hausecke, okay? Ah, okay. Ich bin gleich wieder da. Ja, bis, bis gleich. Bis gleich. Und ihr meint wirklich, Peterson hat seinen eigenen Motor zerstört? Er hat ihn so falsch behandelt, wie es nur irgendwie geht. Und er hat gesagt, das wäre erledigt. Ja. Da kommt Julian zurück. Und, Julian? Könntest du was sehen? Ja, also, da ist eigentlich nichts Verdächtiges. Nein? Peterson sitzt mit dem Steuermann am Tisch. Und Bill ist da und scheint noch etwas mit ihm zu klären. Dann sollten wir Bill vielleicht erzählen, was wir gerade beobachtet haben. Ja, ja, gute Idee. Aber am besten unter vier Augen. Mhm. Ja, wie sollen wir das denn anstellen? Ich glaube, ich habe da eine Idee. Ja. Äh, wartet hier. Timmy, du auch. Ich habe gespannt. George betrat die Hafenkneipe allein und entdeckte gleich den Tisch, an dem Bill mit den Seeleuten saß. Mutig ging sie auf die Männer zu. Guten Abend, die Herren. Darf ich kurz stören? Hallo. Was willst du denn von uns? Oh, die kleine George Kirin. Worum geht's denn? Sie sagten doch heute, dass Kinder immer gute Ideen haben, oder? Na ja, uns ist da eine Sache aufgefallen, was die Strömung an der Felseninsel betrifft. Vielleicht hilft Ihnen das bei den Ermittlungen. Ja, dann schieß los. Ach, das kann ihn mein Cousin besser klären, der ist aber draußen, er wollte nicht mit reinkommen. Ach so. <lacht> Na gut, dann komme ich mal zu euch. Entschuldigen Sie mich, Peterson. Kein Problem, Constable Rutherford. Na, jetzt bin ich ja gespannt. Welches Geheimnis über die Wasserströmungen von Kirin habt ihr denn herausgefunden? Also, das mit der Strömung habe ich nur gesagt, damit Kapitän Petersen keinen Verdacht schöpft. Was? Das verstehe ich nicht. Bill, wir haben gerade beobachtet, wie Mr. Petersen seinen eigenen Schiffsmotor kaputt gemacht hat. Ja. Naja, zumindest sah es so aus. Ja. Was sagt ihr da? Er hat sie vielleicht angelogen, als er gesagt hat, der Motor sei vor dem Unfall kaputt gegangen. Genau, ich habe den Motor aus Versehen angeschaltet und da ging er. Aber dann ist Mr. Peterson gekommen und hat ihn kaputt gemacht. Ganz genau. Und dann hat er noch Papiere aus dem Cockpit geholt. Ja. Ja. Also. Äh, habt vielen Dank. Das ist natürlich Ach, das eine ganz wichtige Information für mich. Und es war sehr gut, George, dass du mich so vorsichtig weggelotst hast. Besser, Peterson glaubt, ich wüsste nicht, was er treibt. Dann viel Glück bei den Ermittlungen. Ja, danke. Aber ihr solltet mal schlafen gehen. Es ist doch schon spät. Ach, keine Sorge. Machen wir. Auf Wiedersehen, Will. Auf Wiedersehen. Los, komm, zu Aus welchem Grund sollte ein Kapitän den Motor seines eigenen Schiffes kaputt machen? Diese Frage beschäftigte die Freunde auch am nächsten Morgen noch, als sie mit Tante Fanny und Onkel Quentin frühstückten. Gibst du mir mal den Zucker? Äh, ja, hier. Dankeschön. Mhm. Kann ich die Marmelade haben? Äh, mhm. Bitte schön. Die ist wirklich gut. Das ist ist gut, gut, Marmelade oder? Und ihr sagt, der Kapitän hat den Motor so aufgedreht, dass er ganz laut gedröhnt hat? Ja, und wie. Es war noch von Weitem ganz laut. Hm. Das klingt, als hätte er im Leerlauf auf volle Drehzahl geschaltet. Damit kann man so einen Motor schon kaputt machen. Vor allem, wenn er schon alt ist. Aber warum soll Mr. Petersen das gemacht haben? Die Yacht gehört ihm doch. Hm. Ist euch noch irgendwas anderes aufgefallen? Er hat Papiere aus dem Cockpit geholt. Ja. Vielleicht die Schiffspapiere. Er sagte was von einem Schein. Ja, genau. Das könnte der Versicherungsschein gewesen sein. Das stimmt, Fanny. Ob er einen Versicherungsbetrug versucht hat? Gibt es denn auch Versicherung für Schiffe? Natürlich. So eine Yacht kann ja mehrere hunderttausend Pfund kosten. Oha. <lacht> Na, wenn man da einen Totalschaden hat, ist man bestimmt froh, dass man vorher in eine Versicherung eingezahlt hat. Aha. Aber oh. wie kann man denn eine Versicherung betrügen? Na, indem man sein Schiff heimlich selbst kaputt macht. Ah. Aber warum soll man denn ein teures Schiff kaputt machen? Irgendwann werden auch teure Schiffe mal alt. Hm, also, ziemlich alt war diese Yacht schon. Ja, Aber schon. man kann alte Schiffe doch auch verkaufen. Manche Schiffe will eben keiner mehr haben. Oh, das wird der Postbote sein. Bin gleich wieder da. Ja, aber was macht man denn mit einem Schiff, das keiner mehr haben will? Man muss es entsorgen. Und zwar so, dass die Umwelt nicht belastet wird. Das kostet. Aber wenn die Versicherung glaubt, das Schiff wäre durch einen Unfall kaputt gegangen, muss man das nicht zahlen, sondern bekommt sogar noch Geld. Aber so viel, dass man sich ein neues Schiff kaufen kann? Ja, das nicht, aber halb so viel vielleicht, was auch schon eine Menge wäre. Schau mal, Quentin. Du hast schon wieder Post von Constable Wilbert. Was? Wirklich? Was schreibt ihr denn? Also, das ist eine Mahnung. Eine Mahnung? Aber wieso? Sein letztes Schreiben ist doch erst zwei Tage her. Ganz genau. Mir reicht es. Ich werde jetzt einen Brief an seine Vorgesetzten in New Haven schreiben. Da bist du nicht der erste Vater. Oh je. Was ist nur in den guten alten Wilbert gefahren? Ich verstehe das auch nicht. Vor ein paar Wochen hat er mir noch eine so nette Karte zum Geburtstag geschrieben. Oh, oh, oh. Wollt ihr sie mal sehen? Ja, klar. Oh. Ja, das würde mich auch interessieren. Mhm. Mich auch. Wo ist sie denn? In meinem Zimmer. Los, kommt. Okay. Nun stürmten die Freunde in das Zimmer von George, die, nach kurzer Suche, die Geburtstagskarte von Constable Wilbert fand. Äh, äh, hier, seht ihr? Die, die hier mit dem Hund. Aha. Ja. <lacht> Was hat du denn geschrieben? Warte, ich lese vor. Ähm, für meinen liebsten Lausebengel George. Oh. Bleib so wie du bist. Alles Gute zum Geburtstag. Okay. Der strenge Ordnungshüter kann ja richtig lieb sein, tja. Mhm. Das klingt jedenfalls überhaupt nicht nach jemandem, der dir wegen ein paar Äpfeln von Bauer Green gleich eine Strafanzeige schickt. Ist es denn ganz sicher, dass Wilbert diese Anzeige geschrieben hat? Das war doch seine Unterschrift. Na und wenn die gefälscht war? Du kommst auf Ideen, Julian. Aber kann das sein. Wartet mal, das kann man ganz einfach nachprüfen. so hab ich denn Die Strafanzeige. Ah, hier seht ihr. Aha, dann lass mal schauen. Sorgfältig legten sie die Geburtstagskarte und die Anzeige nebeneinander und verglichen Buchstabe für Buchstabe. Also ich finde schon, dass die ziemlich gleich aussehen. Hm. Ich kann auch keinen Unterschied erkennen. Hast du zufällig eine Lupe, George? Klar, die muss in dieser Schublade sein. Ja? Ähm, warte mal. Uh, hier ist sie. Danke. Aha, siehst du? Ich glaube, da ist ein Unterschied zu erkennen. Aha, und wo? Die Linien auf der Geburtstagskarte verlaufen ganz gerade, wie in einem Schwung geschrieben. Seht ihr? Mhm. Das stimmt. Ja, sieht so aus. Genau, aber bei der Unterschrift in der Anzeige hier sind kleine Wackler. Schaut mal. Hier Aha. und hier auch. Die ah. können entstanden sein, weil jemand die Linie nachgezeichnet hat. Das könnte aber auch bestätigen, <lacht> dass Constable Wilbert neuerdings wirklich ein bisschen nervös ist. Als ich ihn nach der Anzeige gefragt habe, wusste er gar nicht, was ich meine. Das könnte doch auch auf eine Fälschung hinweisen. Oder auf die Zerstreutheit eines alten Constables. Mhm. Hm. Was haltet ihr davon, wenn wir zur Polizeiwache gehen und dort fragen, ob dieser kleine Unterschied zwischen den Unterschriften etwas bedeuten könnte? Ich bin dafür. Fragen kostet nichts. Und wer keine Fragen stellt, bekommt auch keine Antworten. Ja, also gut. Dann gehen wir. Okay. okay. Und so tauchten Julian, Dick, Anne und George, natürlich von Timmy begleitet, kurze Zeit später in der Polizeiwache von Kieran auf. Dort trafen sie allerdings nur Constable Miller. Guten Morgen, Constable Miller. Guten Morgen. Hallo. Ja, guten Morgen, Kinder. Was wollt ihr denn schon wieder hier? Wir haben Hinweise gefunden, dass die Anzeigen vielleicht gar nicht von Constable Wilbert geschrieben worden sind. Aha. Also, wie kommt ihr denn darauf? Naja, es ist nur ein Verdacht, ja. aber sehen Sie mal hier, die, also, wenn Sie beide Unterschriften vergleichen mit äh, dieser Lupe hier, oh. warten Sie da, äh, da sehen Sie, dass es hier kleine Wackler gibt mhm. und da nicht. Ja, und, und was soll das beweisen? Also, vielleicht hat er das eine mal gerade Schluck aufgehabt oder sich aufgeregt. Können wir den Constable nicht einfach persönlich fragen, ob er diese Anzeige geschrieben hat? Ja. Ja, das geht leider nicht. Warum nicht? Constable Wilbert ist vorläufig vom Dienst suspendiert. Bitte. Ja? Erst was? Die Bürger von Kirin haben eine Beschwerde eingereicht. Ja, das wissen wir. Ja. Und jetzt darf er nicht mehr weiterarbeiten, oder wie? Die Sache muss untersucht werden. Und so lange muss er zu Hause bleiben. Aber dann wäre es doch wichtig, dass Sie sich diese Unterschriften ganz genau ansehen. Ja, na gibts schon her. Bitte schön, Constable. Ich mach mir Kopien. Sehr gut. So, Kapitän, dann gehen wir mal in mein Büro. Ja, Sir. Oh, guten Morgen, Bill. Hallo, Mr. Peterson. Guten Morgen. Was macht ihr denn hier? Constable Miller, ich muss Mr. Peterson noch einmal ausführlich vernehmen. Bitte sorgen Sie dafür, dass wir nicht gestört werden. Wird gemacht. So, und hier habt ihr eure Beweisstücke wieder, Kinder. Ach, danke. Polizeiwache Kirin, Constable Miller am Apparat. Ah, die Schiffsversicherung. Ja, ja, ich bin zu sprechen. Ja. Aha. Äh, na, nun geht schon, Kinder. Ihr seht doch, was hier los ist. Okay. Ja, ich bin noch dran. Und danke, Constable. Und wiedersehen. So, ich wette, dass Bill Mr. Peterson jetzt auf Herz und Nieren vernimmt. Ich würde ja gern wissen, wie der sich herausredet, wenn er gefragt wird, was er gestern Abend mit seinem Motor gemacht hat. Aha. Das Fenster von Bills Büro müsste hinterm Haus sein. Aha. Wollen wir mal schauen, ob wir dort etwas mitbekommen? Aha. Ach, Neugier kennt wohl gar keine Grenzen, oder? Mhm. Ja. Aber wieso? Willst du nicht wissen, was Peterson aussagt? Mhm. Naja, doch schon. Aber wir sollten zusehen, dass uns niemand beobachtet. Ja, Na klar. Timmy, äh, du bleibst hier und hältst Wache. Also, kommt. Okay. Schnell huschten die vier hinter das Haus. Und sie hatten Glück. Das Fenster zu Bills Büro war gekippt. Sie hockten sich so darunter, dass sie von drinnen nicht zu sehen waren, aber alles hören konnten. Äh, komm hierher! Ja, ja, doch! Also ich verstehe das nicht ganz. Wieso willst du denn so viel? Meinst du, ist es ist so einfach, euch diesen Dorfscheriff vom Hals zu halten? Warum? Bei Clark hat das doch auch geklappt. Weil ich es gerade noch rechtzeitig hierher geschafft habe. Hätte ich seine Yacht nicht sofort freigegeben, wäre die Sache aufgeflogen. Hast du das ja, gehört? 50.000 sind einfach zu viel. Wieso? Du kannst mindestens mit 200.000 rechnen. Ach, so weit sind wir ja noch nicht. Worüber reden die denn? Naja, auf jeden Fall über Geld. Und ein Verhör ist das auf keinen Fall. Da kommt jemand! Oh nein, Constable Miller! Ja. Was ist denn hier los? Ich dachte gerade, ihr hättet euren Hund vergessen. Was macht ihr da? Schst, Constable! In Bills Büro geht etwas nicht mit rechten Dingen zu. Also, Wir sag mal! Soll das etwa heißen, dass ihr die Polizei belauscht? Nicht so laut, Constable! Georgina Karen! Jetzt ist aber mal gut. Ihr spioniert hier herum und wollt mir auch noch Vorschriften machen. Was ist denn da draußen für ein Lärm? Diese Gören spielen gerade Detektiv. Und das bei der Polizei! Wie bitte? Ja. Also, das geht ja wohl eindeutig zu weit, Kinder. Na, das fällt aber jedenfalls zu. Mhm. Und ihr macht euch ganz schnell vom Acker, bevor mir noch eine angemessene Strafe für euch einfällt. Aber Constable, Ruhe! Mr. Petersen, ich gesagt, will nichts mehr hören. Na ja, okay. Wiedersehen. Ja. Wiedersehen. Mit Constable Miller war nicht zu reden. Und so entfernten sich die Freunde von der Polizeiwache und blieben mit ihren Fragen allein. Tja, wieso will uns Constable Miller denn so schnell loswerden? Man könnte ja fast denken, er hätte was zu verklagen. Ja, das glaube ich nicht. Wie würdest du es denn finden, wenn ich jemand ausspioniert? Hm? Ähm, viel wichtiger ist doch, was wir gerade mitbekommen haben. Ja, ganz genau. Bill wollte Mr. Peterson vernehmen, aber stattdessen haben sie über Geld verhandelt. Ja. Und die beiden haben sich angehört, als würden sie gemeinsame Sache machen. Mhm. Und einen Zusammenhang zur ersten Yacht scheint es auch zu geben. Wie blöd, ja. dass Constable Wilbert nicht da ist. Ihn hätte bestimmt interessiert, was wir gerade gehört haben. Und wenn wir einfach zu ihm gehen? Aber wir wissen doch gar nicht, was mit ihm los ist. Vielleicht hat er diese Strafzettel hier doch alle selbst geschrieben. Hm. Tja, das könnten wir ihn dann endlich mal selbst fragen. Ganz genau. Also, gehen wir. Mhm. Du weißt doch bestimmt, wo er wohnt, George, oder? Klare Sache. Da geht's lang. <lacht> – Komm schon, Ellen. – Hey, ich hey, komm hier schon. – Timmy, Hierher. Ob er überhaupt da ist? Schaffen ja. wir mal. Ja. Hallo, kannst du war du? George, Julian, Dick hallo. und N. Was macht ihr denn hier? Hallo. Na, hallo Timmy. Geht's dir gut? Ja, feiner Hund. Ja, feiner Hund. Wir, wir wollten Sie etwas fragen. Genau. Na. Wollt ihr dabei in der Tür stehen bleiben? Nein. Jetzt kommt erstmal herein. Okay. Schuhe könnt ihr anlassen. Echt? Super, Mit danke. ins Wohnzimmer und setzt euch. Mhm. Gerne. Der wirkt doch gar nicht verwirrt. Nein. Ist hier? Also, wo brennt's denn? Naja, Eigentlich wollten wir Sie nur fragen, ob Sie diese ganzen Anzeigen wirklich selbst geschrieben haben. Ja. Was? Ja, was denn für Anzeigen? Wie? Na ja, also, die, ganz Kirin redet über nichts anderes mehr. Ja, das stimmt. Aber, aber nie, wenn Constable Wilber dabei ist. Also, ich, ich weiß wirklich nicht, wovon ihr sprecht. In Cairn wurden in den letzten Tagen jede Menge Strafzettel und Anzeigen geschrieben, obwohl die Leute so gut wie nichts gemacht haben. Ganz genau, ja. Ich wurde zum Beispiel wegen Apfeldiebstahl bei Bauer Green angezeigt. Hier, das ist der Brief mit Ihrer Unterschrift. Aber diese Anzeige habe ich nie geschrieben. Aber, das heißt, diese Unterschrift ist gefälscht? Mit Sicherheit. Bauer Green ist doch euer Nachbar. Natürlich darf George da ein paar Äpfel pflücken. Ja, das dachte ich auch. Äh, Moment, mhm. Wilbert? Ja, hier am Apparat. Ach, Inspektor Greenaway. Ja, ich weiß. Nein. Nein, ich weiß nichts von solchen Strafanzeigen. Wer kann das sein? Vielleicht die Polizeibehörde in New Haven. Aha. Die wollen sicher wissen, was Constable Wilbert zu dieser Beschwerde zu sagen hat. Aber wieso schreibt jemand im Namen von Constable Wilbert Strafanzeigen? Soll das ein Streich sein, oder wie? Das wäre aber kein besonders lustiger. Nee. Und wer könnte etwas von solchen falschen Anzeigen haben? Und wenn wir das wüssten? Nein! Die, die letzte Schiffshaverie habe ich nicht untersucht. Dafür haben Sie mir doch Constable Rutherford geschickt. Wie? Na, Constable Rutherford, der Experte für Seerecht und Schiffsversicherungen. Was heißt, der ist Ihnen nicht bekannt? Also, da müssen Sie wohl erst einmal etwas in Ihrer eigenen Behörde klären. Ja, auf Wiederhören. Also sowas. Was ist denn los, Constable Weaver? Meine Vorgesetzten. Da schicken sie mir einen Experten. Als könnte ich ein Schiffsunglück nicht allein aufklären. Und nun wollen sie den nicht einmal kennen. Vielleicht kennen sie Bill Rutherford ja wirklich nicht. Was? Wie soll das denn gehen? Aber das sind doch seine Chefs, oder nicht? Also wirklich, Julian, du hast manchmal Ideen. Aha. So, jetzt erzählt doch erst einmal, wieso ihr zu mir kommt. Wir haben in den letzten Tagen merkwürdige Dinge beobachtet. Wir mhm. Also zum Beispiel gestern Abend. Nun erzählten die fünf Freunde von dem kaputten Motor, von den verschiedenen Unterschriften, vom Verdacht von Onkel Quentin und von dem Streit zwischen Mr. Peterson und Constable Rutherford, den sie an der Polizeiwache belauscht hatten. Bill sagte wortwörtlich: Ohne ihn wäre die Sache mit Kapitän Clark aufgeflogen. Ja. Ja, und Peterson scheint ja er auf ähnliche Weise zu helfen. Wobei denn helfen? Na dabei, sein Schiff selbst zu zerstören. So wie Clark offenbar sein eigenes Schiff auf den Kiesstrand gesteuert hat, so dass es dort kaputt ging. Ach, das würde auch erklären, warum seine Yacht bei Ebbe an den Strand getragen wurde. Ganz genau. Und damit Sie das nicht herausbekommen, Constable, ja, hat denn? Bill die Yacht abtransportieren lassen. Mhm. So konnten Sie das Schiff nicht mehr untersuchen. Ach, nein, Kinder, das glaube ich nicht. Bill Rutherford ist ein britischer Constable. Da ist sowas <lacht> ganz ausgeschlossen. Ja, aber seine Vorgesetzten in New Haven kennen ihn nicht. Du meinst, er ist gar kein echter Polizist? Er hat Ihnen doch sicher seinen Dienstausweis gezeigt, Constable Wilbert, oder? Hä? Hat er? Moment mal, Anne. Er wollte ihn zeigen. Und? Aber dann kam die Nachricht über das neue Unglück und ich habe ihn nicht mehr danach gefragt. oh. oh. Vielleicht wäre es sinnvoll, das nachzuholen. Mhm. Das ist eine gute Idee. Ja. Kommt ihr mit? Eure Zeugenaussagen müssen sowieso noch aufgenommen werden. Ja, aber sicher. Alles klar. Auf geht's. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich auch. Mhm. Als die fünf Freunde gemeinsam mit Constable Wilbert bei der Polizeiwache von Kieran ankamen, standen dort einige Bürger vor der Tür und diskutierten aufgeregt mit Constable Miller. Diese Anzeichen sind eine Frechheit. Genau. Und die Mahnungen erst recht. Nach zwei Tagen schon. Ja, das ist doch unglaublich. Meine Herrschaften, nun warten Sie doch ab. Ich sagte doch, dass die Polizeidirektion in New Haven alle Amtshandlungen von Constable Wilbert überprüfen wird. Ja, das sollen Sie mal tun. Da habe ich auch noch Beweismittel beizusteuern. Eine gefälschte Unterschrift dass der sich nur hierher traut. Ja. Constable Wilbert hat diese Anzeigen gar nicht geschrieben. Ganz genau, die Unterschriften sind alle gefälscht. <lacht> ja. Na jetzt wird's lustig. So, woher wollt ihr das denn wissen? Ja. Constable Miller, bitte lassen Sie mich durch. Ich möchte sofort mit Constable Rutherford sprechen. Es tut mir leid, Constable Wilbert, aber Sie sind vom Dienst suspendiert. Aha. Ich kann Sie hier nicht reinlassen. Sie kennen die Vorschriften. Oh, ein Sturkopf. Machen Sie doch eine Ausnahme, Constable Miller. Bitte. Was soll das jetzt? Will er etwa den Neuen alles in die Schuhe schieben? Sieht so aus. Constable Wilbert will nur etwas nachprüfen. Und dann kommt er sofort wieder. <lacht> Was fällt euch denn ein? Ihr habt vergessen, wie alt ihr seid. Es geht doch nur darum, dass Constable Wilbert einmal mit Bill Rutherford spricht. Mhm. Was ist denn hier für ein Lärm? Oh, äh, Constable Rutherford. Äh, Constable Wilbert möchte mit Ihnen sprechen. Wozu? Er ist von Dienst suspendiert. Und außerdem habe ich jetzt Feierabend. Lassen Sie mich vorbei, Miller. Selbstverständlich. Dann einen schönen Abend noch. Danke, den werde ich haben. So gibt's doch gar nicht. Oh je, Wenn der nicht gleich ein für alle Mal verschwunden ist. Warten Sie, Bell. Ich habe noch eine Frage. So. Stellen sie mir morgen. Nein, nein, wofür bekommen Sie Geld von Kapitän Peterson? Was sagt der Junge? Was denn für Geld? So ein Blödsinn. Darf ich bitte vorbei? Danke. Wenn Sie das für Blödsinn halten, zeigen Sie mir doch einfach Ihren Dienstausweis: Constable Rutherford. Ja, genau. Vergessen Sie es. Platz da. Pipe, stehen bleiben! Den kriegen wir. Timmy, lauf! Na los! Schnell, Hinterher! Bill war wie der Blitz davongerast. Doch Timmy war ihm nachgejagt, hatte ihn schließlich eingeholt und sprang an ihn hoch, sodass Bill nicht weiterlaufen konnte. Da eilten auch schon die Freunde herbei und hielten ihn fest. Gefolgt von Constable Miller, Wilbert und der neugierigen Menge. Loslassen! Ja, ganz genau. Erklären Sie erst einmal, was das soll. Ja, Gar nicht soll das. Lassen Sie mich los, Mela. Ja. Moment, Moment mal, was haben Sie da überhaupt für eine Uniform an? Ja. Schauen Sie mal, Constable Wilbert, mhm. was ist das denn für ein komischer Stoff? Der ist ja ganz alt. Solche Uniformen hatten wir vor 20 Jahren. Dass mir das nicht gleich aufgefallen ist... Und vielleicht hat er die Uniform auf einem Trödelmarkt gekauft. Das ist aber eine gewagte Unterstellung. Oh, ja. Aber komisch ist die Sache schon. Also, Rutherford, nun zeigen Sie bitte Ihren Dienstausweis. Ach, mach dich doch nicht so wichtig, du Provinzpappnase. Hey. Ich glaube, Bill ist überfordert. Oder überführt. Ja. Ein Polizeidienstausweis zu fälschen ist bestimmt nicht so einfach wie eine Unterschrift auf eine Anzeige. Warum soll er das getan haben? Ja, ja das würde ich auch gern wissen. Weil er mit Betrügern unter einer Decke steckt. Beim ersten Yachtunglück wollte Constable Wilbert sehr gründlich ermitteln. Und kurz darauf sind lauter Anzeigen aufgetaucht, die angeblich Constable Wilbert unterschrieben hat. Aber in Wirklichkeit hat Rutherford seine Unterschrift gefälscht. Ah. Aber das würde ja heißen, wir haben uns ohne Grund über Constable Wilbert beschwert. Vor allem haben sie Bill Rutherford einen Gefallen getan. Ohne Constable Wilbert konnte er ungestört beim Versicherungsbetrug helfen. Waren sie deshalb vorgestern Abend noch so lange in ihrem Büro? Aha. Ist das wahr, Rutherford? Das haben sich die Kinder doch nur ausgedacht. Ja. Rather Ford, Sie sollten lieber nicht lügen. Wenn es wahr ist, was die Kinder sagen, bekommen wir das sowieso heraus. No. Was no. geht euch das überhaupt an? Ohne euch wäre ich längst über alle Berge. Ach. Na, wenn das kein Geständnis war... Hm. Nehmen Sie den Mann fest. Ja. William Rutherford, im Namen des Gesetzes sind Sie wegen des Verdachtes auf schweren Betrug festgenommen. Äh, Constable Wilbert, ja. können Sie mir mit den Handschellen helfen? Mit dem größten Vergnügen. Hier sind Sie. Ich halte den Mann fest. Jetzt machen Sie doch keine Opa draus. Es ist Ihnen wohl peinlich, vor aller Augen verhaftet zu werden, was, Bill? Das geschieht Ihnen ganz recht. Ja, und die beiden Yachtkapitäne werden wir auch bald besuchen. Also ich glaube, dass es gar nicht so schlecht wäre, wenn Constable Wilbert noch ein Weilchen im Amt bleibt. Oder? Naja, also... Ja, natürlich soll er das. Er ist doch unser bester Polizist. Ja. Mhm. Äh, dank eurer Beweise wird dem wohl auch kaum etwas im Wege stehen. Ja. <lacht> und Sie, Rutherford, dürfen mir jetzt viele Fragen beantworten. Mitkommen! Dann ist ja alles wieder in Ordnung. Ja, sieht so aus. Genau, und wir können endlich Ferien machen. <lacht> Sag mal, was hatten wir eigentlich Ach. vor? Na, Radfahren, zur so Felseninsel rudern. Äh, äh, Äpfel pflücken bei Bower Green? Ja, das oh. machen wir morgen. Ah, das es euch schmecken. Dann machen wir. Okay. Dankeschön. Jetzt geht's erstmal nach Hause. Ach, gute Idee. Komm, Timmy, du auch. Wiedersehen allerseits. Ja, oh, Wiedersehen. Wiedersehen. Äh, wiedersehen. Julien und Dick, Anne und George Und Timmy, der Hund. Wir sind die besten Freunde. Ja. Yeah. Trocken Abend heuer und wir durchforschen alte Gemäue. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaubt mir nur.